jy is by my in die ateliers eens 1905 of internettyd 0705 maar is nou suid-Afrikaanse tyd 1905 maar jy is baie welkom waar jy ook al vandaan inskakel jy is by die rechte plek jy is by Netradio SA Netradio SA en die webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za Die inlichting op ons webwerf, al die relevante licht wat jy so nodig kry rondom die achtergrond en die weze van hierdie internet radio, dit sal jy by ons webwerf vind. Inlichting soos die name van al die oproepers, omroepers en al die, ver, ä, ä, ä, ä, ä, die programme waarvoor hulle verantwoordelik is, en dan ook die tyde van uitsending. Jammer vir daar die tongknoop van myself, hierdie tyd van die week, vrijdagmiddag, mens moet nou eindelijk helemaal lekker ontspan, ons laat sakjes kouers een bykie en wees rustig ne. Omdat ons wereldwijd uitsaai, is dit belangrijk dat die mens die webwerf adres ken, www.netradiosa.co.za so dat die mens die inlichting vir enig iemand kan gee op jou kontakluis wereldwijd hulle kan luister kan inskakel enige plek op aarde en wat ek gewoon ek doen is om in een paar verskillende tale dan ook sommer net te groet soos in die Russische taal daar is twee maniere van groet Strafutja of priviet, priviet meer die informele manier van groet, en is Drafutja nou uit die aard van die saal, het, ek gesê die formeel, en in die Arabische taal, salam, halikum, maar mense ook kan sê, mergaba, of alan, wassalam, afhangende van die streek, in die Duitse taal, guten abend, en shalom, in Hebrews, Griekse taal sê ons Kalimera en in Afrikaans Goeie naand, Engels goed Evening, nou hoop ek jy voel rustig en welkom en thuis Is mos maar so dat die mens bykie rondstaan as jy nou nog hier gegroet is nie as jy by iemand aan huis is, nie is net laag gegroet dat jy rustig sit en as hulle ook nou nog vir jy sê, maak jy self thuis, nou kom Pak jy self thuis en wees rustig, skop die skoene uit, maak jy haar los en dan ontspan jy in die teenwoordigheid van mede, boeties en sissies en in God drie enig sy teenwoordigheid. Hy is baie lief vir ons, hy geef ons om en hy wil ons elkeen ook graag sien. Hy het ons al klaar geseen met al die geestelike sieninge wat daar in Christus Jezus as die pakket met respect en achting gesê. So ons is geseende mense, geseendes van God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees. En dan nou weer eens, welkom, of jy nou hier in Zuid-Afrika is, waar jy ingeskakel het, en of jy in een van ons stede, dorpe of platteland, of jy plaas is, of in die buitenland, Jy is net altyd baie welkom. Ek hoop dit is vir jou aangenaam en rustig om jy te kan wees. En as dit vir jou moontlik is, dan sal ek dit so waardere as jy net hallo sê, al is dit nou ook net al wat jy sê, by ons kletskamer, nou dit is by, op Facebook, as mys daar op Facebook is, en jy gaan maar daar waar mys soek, tik jy maar net daar in, net Radio SA, En dan word jy nou hier na die kletskamer toe. Geneem wat iemand jou heel waarskynning baie vannig sal inhelp. En dan kan jy daar klets of maar net hallo sê. Alle mense hou nie daarvan om te praat terwijl hulle bezig is om te luister nie. Dit is ons maar so met enige radiostasie. Mense kakel die radio aan en luister. Het is nie noodwendig dan nou bezig om met die persoon of persone wat luister, dan nou geselskap aan te knoop nie, maar hierby ons is dit nou moendlik, dit een van die voordele van internet, radio, die feit dat daar kletskamer is, mens daarom bewus raak van sommige van die mense wat nou saam luister, en so word die mens dan een familie, een gesin, en kan die mens heerlijk lekker saam met mekaar gesels. Nou omdat ons allemaal kinders van die Heere is, koningskinders, kom ons bid saam en dan denk ons aan mense wat graag gebedsversoeke aan ons wil stuur. Nou alle mense wil nie nou noodwendig een bepaalde versoek bekend maak nie, maar ons allemaal weet dat ons die Heere nodig het en kom ons bid dan saam en ons dink aan mense wat op hierdie stadium nou die Heere bitter nodig het binnen in een bepaalde soort van omstandighede ons allemaal bevind ons maar in omstandighede maar allemaal so omstandighede is nie precies die selfde nie Himmel Vader, my dankie dat ons voor u kan buig in aan bidde dankie dat ons dit mag doen dat het moendlik geraak het dier die sterwe en die opstanding van die Seen Jezus Christus vir wat hy vir ons betaal het daar die skuldbrief teen ons wat uitgedelg is en daar vir ons vrye toegang is nou, na u troon baie dankie dat ons in u teenwoordigheid mag inkom as Veilbare mense Dankie dat ons U troon mag opsoek Dat ons U aandag mag vraag Terwyl ons U Anbid, Heere, soos wat ons dit ook Sien Al die jimmelweesens Wat U anbid, wat in U Teenwoordigheid is Verkies die heel om U te Anbid Sommige van die weesens bezig Om die heel net uit te en te sê, loof die jyre, prijs die jyre, halleluja, onderlik om dit saam met hulle te kan doen, om u te kan aanbid, en te weet dat u vir ons lief is, dat u vir ons omgeef, en ons dank u vader, dat ons elkeen van ons boetes en zusies wat vanavond luister, kan opdra aan die trouwe sorg en vir die vraag Heere om in genade en barmhartig uit die hand oor elkeen van ons uit te steek rondom ons onderscheie omstandighede. U weet wat elkeen van ons nodig het, so sê dit vir ons Voordat ons nog een gedachte geformuleer het, weet u precies wat daar die gedachte gaan wees. En dankie dat die heilige gees ons help en vir ons intree, so dat dit wat ons doen aanvaarbaar kan wees, vir u aangezig, o Heerre. Wij dankie dat ons nou elke keer ons hand in u hand kan plaas, as ons Himmelse Vader, wat vir ons lief en omgeen, Een wat ons ook vanavond, wij speciaal, wil seen. En ons dankie daarvoor dat ons daar die sien kan herhaal en dat ons geseend kan voel wanneer ons na hierdie uitsprake luister van sieninge. Dankie dat ons weet, u gee op hierdie oomblik om vir elkeen van ons, ons is in u gedachtes, en dis net suiver liefde wat van u kant af neerdaal op ons, as u skipsele en u kinders, wat een groot voorhe, om een kind van die allerhoogste God, die enigste God, God er enig, Vader, Seen en Heilige Gees genoem te kan word. Vandaar die groot wonderlijke voorhe, en om vir mekaar te kan bid. Dank ons u, in Jezus' kostbare naam. Amen. Luister na die Billy Graham kruiseit Sangers wat vir ons The Lord's Prayer gaan zing. Aangeskakel by Net Radio SA Net Radio SA En jy luister na Dr. Tini Uylers wat uitsaai vanuit Airene Stad van Vrede In Pretoria, Suid-Afrika Kom ek sien jy vanavond Ek sien jou gees vandag Dier die bloed van die lam Ek seen jou met die wete dat jou Abba Vader jou lief het, ongeacht wat jy al gedoen het. Ek seen jou met die wete dat hy jou identiteit ken, hy het jou gevorm, hy weet hoe jy denk, waarom jy juist so optree, Hy weet alles van jou af, niks kan jy vir hom wegsteek nie. Hy sien jou, dat jy geleer word in al sy wee door die Heilige Gees. Ek sien jou om gekoester te word in sy liefde. Ek sien jou in jou vormingsfase soos hy klaarmaak wat hy in jou begin het volgens Philippense Ek sien jou om oop te wees en gereed te wees, om geleer en geleid te word dier die Heilige Gees. Ek sien jou gees met geneesing so dat jy jou gebrokenheid kan oorkom en in volkome geneesing kan leef. Ek sien jou om te weet waarvoor God jou geroep het, en dat jy daarin sal wandel. Ek sê nie met die salving van liefde en vrede, wat bedoel is vir jou, en dat jy dageliks gekoester en geleer sal word door God self. Ek sê met die vreugde van guns in Godse oe, en ook in die oe van ander. Seen jou met mense, wat om jou inskuif en jou hande oplig en een pad saam met jou begin stap. Seen jou met goddelike vriendskappe. Mense wat jou sal aanmoedig en jou droom met jou deel. Seen jou met een sachte hart, hartvol liefde. Ek sien jou met God sy wijsheid in elke besluit van jou lewe. Ek sien jou met God sy leiding, sy gins en sy genade oor jou. Ek sien jou talente, jou gaves, jou verhoudings. Ek sien jou finansies, jou bezigheid, jou denkie.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 om liever kan maak vir jou, ook nie minder nie. Ek sien jou met dagelikse voorsienigheid uit sy hand, sy totale beskerming, sy doel vir jou leven. Ek sien jou met die wete dat niks in jou leven, jou verlede of jou toekomst, jou kan skui van die liefde van God neem. Jy is een geseende van God Ik hoop dat hier die sien vir jou ietsie beteken hier die vrijdagavond en dat het jou kan dra dit is ook so op ons webwerf Church, hier die FB Church Facebook blad van ons so jy sê al dageliks daan wil herinner want God verander nie, kon dit vandag weer met Soveel opgewondenheid met studenten deel sê, Die God van die Oud Testament en die God van die Nieuwe Testament Selig God, God het nooit verander nie Dis ek om sy naam Is eindelike veelvoud van ek is Al die verskillende tye in een geskryf in Godse naam Omdat God is, maar dit wat hy is, was hy ook, en wat hy sal wees, dit is hy ook God verander nie, dit is so wonderlik, ons het soms mense te doen die hele tyd wat verander, vandag Sê ons dit, en morgen sê ons dat Dan praat ons gewoon en sê dat die ochend en die aandpraak die stem nie ooreen nie Dit is baie moeilik, dit is sleg, om in so omstandig heren te wees waar jy weet wat volgende op die agenda van soe bepaalde persoon is nie, maar met God is dit so dat hy altyd die God is, hy sê altyd die selfde dinge, ons spreek al vir jare en jare, vir 2000 jare, meer as dit, spreek ons uit die selfde Bible in die kerk, want God verander nie, hy bly die selfde, en dit is so wonderlik om te weet, dat ons daarom iets het wat onveranderlik is, dat ons hierdie stevige rots en vandaas het, waarop ons kan staan en elke dag so kan leef, om te weet dat God my rechtig lief het. Dit is nie so dat hy lief my lief gehad het, nie, hy is steeds lief in my. Want God is liefde. Alles wat uit God uitstraal, die hele tijd is Godse liefde. Is dit nie wonderlik om te weet, dat ons enige oomlik na God toe kan gaan he, want daar is een deur van ons oopgemaak, solom die Jezus aan die kruis op Golgitta gesterf het, tooskeer die voorhangsel in die tempel van boe na onder, en die Hebraerbrief skrywer herinner ons daar, dat die pad vir ons opgemaak is, ons kan achter Jesus wat een voorloper is, wat vir ons vooringestap het, ons kan achterom instap, ons kan in sy voetstappen volg, want hy het dit vir ons moendlik gemaakt, daarom is dit vir ons moendlik om enige tyd te bid, maak nie saak wanneer nie, hoor. ons het nie bepaalde tyde wat die mens nou juist moet bid nie, het is goed om te sê, ek het driemaal op die dag getuid, wat ek wil bid, dis wonder, daar is niks daarmee verkeerd nie, hulle jy honderd keer ook op die dag, daar ook niks meer verkeerd nie, en as dit een keer is, dan is ook daar niks mee verkeerd nie, so lang ons net weet, ons is van God afhankelijk, totaal en al, ons kan nie sonder omleef nie, het is dwaas wees, om te dink, dat jy sonder God enig getree kan gee, jy kan nie, hierdie les het God aan die mens geleerd nog, Daar in die tyd van Mooses toe hy die volk gelei het en God in die vuurkolom verskyn het en in die wolkolom die wolkolom in die dag om hy te, te beskermd in die son en die hitte daarvan en in die nacht was dit een vuurkolom so dat hy kon sien. Maar hy was die god Godse teenwoordigheid. Hy is altyd by ons en Jezus naam is Emmanuel, dit het ook nie verander nie, wat beteken God met ons, hy is met ons, hy is nou met ons, hy is hier wat ons nou met mekaar sit en gesel, sy sê met ons, hy is teenwoordig, sy dampkring van sy genade is nou saam met ons, en hy wil ons rechtig sien met al die geestelike seenhange, wat daar in Christus Jezus is. Hy het net altyd vir ons goeie nies, terwyl ons hier op die aarde is, en terwyl ons nog aasemaal, terwyl ons lewe, sê die skrif vir ons, roep om aan terwyl hy nog te vinde is. Daarom roep ons om spontaan, maak nie saak wat die omstandighede is nie, waar ons ons bevind nie. Sommige mense, is, wanneer dit nie moeilikheid is, dan sal hulle na die Heere roep. Maar eindelijk is ons elke sekond en elke breekdeel van ons sekond, van God afhankelijk. Want ons sit hier op aarde, waarvan die skrif van ons sê, die, die hele wereld leen in die hand van die bose, en hy klaas dag en nacht voor God aan. En hier die bose geeste waar ons vech, mense, dit is realiteit, dit is nie maar sommer net concept in, dit is absolute werklikheid. Die bose geeste wat Jezus uit die man van gedare uitgedruif het, en aan in die varken, en die varken is in die see, en dit is alles een werkelijkheid, dit is nie soms net hersenskimme nie, dit is absolute werkelijkheid, mense wat in die grond neergeslinger word, door demone, bose geeste wat in hulle is, en wat hulle leed doen en skade doen. daarmee het hulle nog nooit opgehouwe, Daarom het ons elke oomblik God sy teenwoordigheid nodig. Daarom moet ons om aanroep dat moet eindelijk ons constante bede tot God wees, om van hom bewust te wees en hom te sê dat ons om nodig het en dat sy liefde vir ons kostbaar is, dat hy ons in liefde ansien. Daar die voorig moet die mens maar elke elke oomblik aangryp. Billy Graham's kruiseid sanger syng vir ons, Surely goodness and mercy shall follow me. Kankobinet Radio SA en luister na Dr. Tien Eilers wat uitsaai van uit Airene, stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrikaans, weesig om die woord te oordink en ek gaan hier vir ons lees uit die algemene brief van die apostel Jacobus. Jacobus is een baie praktiese mens. Sy godsdienst is prakties gerig wat het onderstel is om te wees. Kom ons lees om in Asda bepaalde vers is, dan sal ek, is dit vir my uitspring uit die tekst, dan sal ek spieke daar oorgezels. Achtert louter vreugde my broeders, wanneer jylle in allerande versoekinge verval, omdat jylle weet, dat die beproeving van jylle geloof leidsaamheid bewerk. Maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom. Mensen, hier is een waai belangrike begrip oor leidsaamheid. Dit wil sê om saam met Jezus te leid. is leid, leidsaamheid. Nou sê die skrif hier in die vierde vers, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat dat jylle vol maak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom neem. Dit is amper, ek kom ek probeer bepaalde begrip hier gebruik. Sê hom, is bezig om silver te smelt en te louter en dit skoon te maak van alles wat nou nie suiver silver is. Een silver smid, as hy dit nou doen en hy is bezig met die loutering van hierdie silver waarmee werk, het iemand nou daar gesit en met die silversmit gepraat en gevra nou hoe weet hy, wanneer daar die silver waarmee nou bezig is, dat dit nou reg is, dat dit nou sonder onzuiverhede is, hoe sal hy dit nou weet, hy sê, wel, dat is eindelijk makkelijk, omdat terwijl hy nou so kyk na die silver, en dat hier die silver dan sy eie beeld vir hom reflecteer, Nou God is die silversmid, en dan moet ons sy beeld reflecteer, en wanneer sal dit wees? As ek hierdie skrif dan nou recht verstaan, verse 4, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, so dat jylle volmaak sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En mense, dit nou een van die dinge wat die mens bykie aan aandacht moet gee, denk ek. En dit die feit van luidsaamheid, maar dat ons nie alleen veronderstel is om te luie nie. As kinders van die Heere is ons veronderstel om saam te luie. As die een lid luie, dan luie allemaal saam. As die een lid blij is, dan is allemaal saam blij Nou dis een concept, denk ek, wat nie Helemaal uitgeleef word Denk ons het al so geleer om elke in ons eie hoekie te wees Maar een mens kan ook nie saam met iemand luis Soos bijvoorbeeld hierdie kerke wat ek nou verstaan Daar in, ek, as ek reg gestaan nie, moet dit toch maar net vir my sê, want ek het die vraag hier gevra, waar is dit, is dit nou in Dubai, of is dit nou in die Arabische lande? Uh, ek, ek weet nou nie, so jy het nou hier gepraat van een klompie kerke wat toegemaak het, en wat ondergronds moet beweeg, Daar staan Bid vir Dubai, 150 kerke, beteken dit, dit is 150 kerke in Dubai, wat vandag gesluit is, en miskien dan nog meer gaan sluit. As dit nou so is, as dit nou in Dubai is, dan moet ons saam met hier die kerke kan lei ons moet dit ook aan ons lui voel, want die lichaam van Christus is wereldwijd, dit is die algemene kerk in die wereld, waarna ook al mag een kerk wees, ons voor ons stel om die lichaam van Christus te wees, wat wereldwijd is en as die een lid leide, want ons allemaal saam leie maar mens kan nie, as jy nie weet nie en hoe sal ons nou kan saam leie en saam met die persoon kan in meer gevoel wees en dan te bid, soos wat een mens daar nou min of meer, minstens dit kan doen is om na die troon van die Heere te gaan, maar as mens nie duidelik weet, dan is dit maar algemene gebede wat die mens dan richt, die mens kan sê, maar God weet, ja, dit is so, maar die Heere het vir ons gevra, by om die Onse Vader, wat een specifieke gebed is, om dit te, te bid, wat het gaan oor specifieke dinge, en die skryvers in die Bijbel, vooral in die Nieuwe Testament, het medelije met mekaar, en ook met ons, as die toekomstige kerk, van destijds nou, ons was ons nou nie geleef, ons is geleef in die harde tyd, van Paulus en Petrus en die mense nie, en Jezus het ook vir ons gebid, in Johannes 6, 17, het hy gebid vir die hele volledige kerk, vir alle tyde, oor die ganse tyd waarin die kerk sou bestaan so ons is ook by daar die gebed ingesluid maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom so dat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom ne so daar die lauteringsproces waar dier die mens gaan is dinge wat God toelaat, en alles tot ons eie voordeel, alles wat eindelijk met ons gebeur, is tot ons voordeel, al die negatieve dinge, en as dit nie so was nie, so is Christ dit nou vir ons gesê het, en daarom herinner Jacobus ons acht dit louter vreugde, my broeders en dan sisters, wanneer jylle in allerhande versoekingen val, omdat jylle weet, dat die beproving van jylle geloof leidsaamheid werk dit leer jou, leidsaamheid beteken om soos Job geduldig te wees, en al sien jy niks, gloe jy nog altyd, jy bly die heeltyd gloe, en so word jou geloof gelouter, en word jou geloof al jou en syverder, en syverder, is dit nie mooi nie, maar is nie lekker nie, hoe kan het nou lekker wees om in een leeuwhok te sit soos wat Daniel nou daar moest sit, die spil leeuws hier rond om hom het nie geloop van die een leeuw na die ander leeuw en hulle gestreel oor die kop nie nee ek denk nie so en ek denk het was die hele tijd in absolute geloofsvertrouwe in God bezig om met God te praat oor die situasie en dat hy hier die leeuwse bekke moet sluit en so meer Nou daarom kan die mens ook so in die geloof om Tania nou dit vir ons sê dat daar is, as ek het recht verstaan 150 kerke in Dubai wat gesluit is in sluitende ook die kerk waar sy aan en dat hulle dis moet ondergronds beweeg en nou sê die skrif dat ons beproeving Moet tot verwerkeliking kom God is nie bezig om met ons Speeliekies te speel nie Dis ernstige dinge waarmee God bezig is En waarmee hy omself bezig hou In ons levens Die beproevingen wat ons moet doorstaan Hy help ons, hy geef ons die kracht Om door die beproevingen staan Dit te bly Dis nie, dis nie lekker nie oor Maar het is lekker om te weet dat die mens jou hand in Godse hand kan blaas, en te weet, en te weet dat jy weet, dat jy weet, hy sal jou nooit verlaat nie, hy sal jou nie in steek laat nie, hy sal ook nie toelaat dat die boe jou kracht te beproef word nie, is dit nie wonderlik nie? God sal nie toelaat, dat die persoon, on ons weet wie is hy, wat een mens beproef, dat jy boe jou krachte, wat jy nie kan hanteer nie, dat jy nou te gronde gaan as gevolg van die feit, dat alles wat jy doen, niks beteken nie, dat het geen uitwerking nie, God sal dit nie toelaat nie, hy sal nie toelaat, dat jy boe jou krachte beproef word nie. As iemand van jylle weisheid kortkom, laat om dit van God bid, wat aan amal eenvoudig gees sonder om te verwaait en dit sal aan hom gegee word, so as ons weisheid kortkom dit gaan nie oor slimmigheid nie, dit gaan oor om kennis aan te wend op die rechte manier dit is weisheid met, om jou kennis wat jy het weis aan te aan wend ja as mens nie weet nie baie keer sit een mens in een situasie nie weet nie wat moet jy nou eindelijk doen hee? En dan is dit waar jy op jou knie moet bly, en mense moet onthou, mense kan vir ander mense dalk raad gee, maar jy moet vir jyself ook raad kan gee. Kom ek neem myself as jy voorbeeld waar ek in Israel was, stadium, en toe besit ek, bevind ek my in bepaalde verknorsing, situasie, ek noem nou verknorsing want ek het nie precies geweet wat om te doen nie, maar ek moest nou hier die raad wat hier staan gevolg het, wat ek nou nie gedoen het nie. Ek is gevraagd hier die gemeente daar in Jerusalem, om daar by hulle te bly en by die manzijden fellowship, in vir hulle studenten Grieks en Hebraeus te leer. en toe kom daar iemand op daar die dag van Amerika af, en hy kom vir my omtrend daar die selle verzoek, om saam met om Amerika te, te gaan, en dan van daar af na Jamaica, om die universiteit wat hulle daar wil stig, om daar vir hulle Grieks en Hebreeus aan te ween, te leer. En eindelijk moes ek gedoen het wat ek vir iemand anders gesê het, ander persoon het my gevraad hy, hy weet nie wat hy moet doen nie hy sta in Jerusalem en hy het die raad gekry dat hy moet teruggaan Zuid-Afrika in sy plaas en goed wat hy hier het verkoop en dan nou in Jerusalem toe terug moet gaan ek het nie gewet nie ek het om net so gestaan en kyk en gesien ter, voor hy met my gepraat het staan hy met sy handes so achter sy rug en die geest sê vir my die man is een gevangene En toe sê ek van ek dink die raad wat ek jou sal gee om vir 3 dae te gaan vas en te bid en vir die Here te vra om vir jou duidelikheid te gee. En toe het ek vir die volgende drie dae nie gesien nie. Kom weer sien, kom sê hy het my baie dankie vir die raad. Hy gaan terug Suid-Afrika toe, permanent terug. Nou ek moes dit ook gedoen het, ek het dit nog nie gedoen nie en toe daarom het ek verkeer besluit gemaakt, dit was om Amerika toe te gaan, wat net absolute verjaarsko was, ons daar in Jerusalem geblei het, so, as iemand weisheid kortkom, laat hom dit van God bid, dat is nie aan een raad nie, laat hom dit van God bid, wat aan amal eenvoudig gee, sal jy dit onthou, die bybel sê, wat dit aan amal eenvoudig, gee, sonder om te verweid en dit sal aan hom gegee word, maar hy moet aan die geloof bid, sonder om te twyfel want hy wat twyfel is, is een golf van die see, wat door die wind gedruif en voort gesweep word want die mens, wat so twyfel sê die skrif hier, in die 7e vers die mens, moet nie dink dat hy iets van die Heere sal ontvang nie So 'n dubbelhartige man, onbestendig en al sy weer. So mens moet as jy na God toe kom met jou geloof, met jy in die geloof na God en as hy vir u iets sê met 'n mens dit maar geloewig doen. In die 9de versie maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid. Hier op die aarde, dan dink ons soms dat een mens een baie hoge bepaalde positie bekleen, dat die belangrijk is, en so meer, en so meer. En as een mens dit nou nie is nie, en jy sien jouself as een doodgewone mens, wat nou nie aansien het nie, en so meer, dan sê die skrif van jou, Laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos een blom van die gras sal hy voorbij gaan. Want die son gaan op en sy hitte en hy laat die gras verdor en sy blom val af en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ruike ook in sy wee verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Heere beloof het aan die wat om lief het daarom in elke soort van een situasie elke breekteel van een seconde moet die mens asjeblief net dood gewoon weet my hulp kom van die Heere wat jymele aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in eeuwigheid en nood laat vaar die werke van sy handen ek kan maar enige oomblik as ons jy bepaalde begrip van breekdele van sekondes, breekdele van breekdele van een sekonde, jou hand in die schepperse hand te hou en bewus te bly van hom. Want God help ons daarin.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 So daarom moet die mens verstaan, daar is iemand wat hiervoor verantwoordelik is en het God om toestemming gee om dit wel te doen. En hy sal onthou dat ons in die boek Job juist daar die prachtige mooi voorbeeld het van Job, die wil daar verskyn voor God en wat een versoek rug dat hy vir Job kan toets. En die Heere het vir hom die geleentheid gegee om dit wel te kan doen. Hy het gesê, maar jy vat net nie aan sy leven nie. Kan jy sien wat die duivel als kan doen? Ek in jy leven vat. Maar God moet om toestemming gee. Hy kan dit nie maar sommer nie doen nie. En nou God is lief vir ons. Gee om vir ons. Daarom sal daar som struikelblokke voor ons geplaas word om ons te keer. Daarom hier die wijsheid, as ons nie weet nie om dit van God af te bid En om wijsheid te vraan daar En nie maar soma net Voor te gaan in jou eie inzichte nie Dit is nie wijs nie Dit is die teenoorgestelde daarvan En daarmee gaan ek jou nou hier vanuit Eirene, die stad van vrede Groet Tot Defoe moore, as daar een moore is, dan is het nou saterdag, nee. Amal het nou uitgesien, die hele week vir saterdag, en nou is dit hier tegen die einde van die week, dit is nou vrijdag, en ons bense sê gewoon ek deefvee, deefvee, dank vader, dit is vrijdag. Van die van ons wat nou van een maandag tot een vrijdag moet werk, en een saterdag kan ontspan, dit is lekker, ek, as ek die geleendheid krijg, dan nou wil ek nie eens opstaan, en wil ek net so in die bed blij net vir die feit dat ek dan nie nodig het om te oorloos en te wekker en al die goed dan saam te leef nie om somme net rustig te wees want op sondag dv dan moet die mens weer dan die weer verplichtinge namelijk so is om kerk toe te gaan want ons is vonderstel om in die gemeenskap van die heiliges te wees so ek groet jy nou dan tot dv as daar dan nou ‘n moore is TV En ons luister hier tenslotte na Janie Moelman en Rina Hugo wat vir ons oor die liefde sing Shalom, mag die Heere met jy wees mag jy rustige nacht in sy teenwoordigheid ervaar